بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ما بعد اولا tuna kila sababu ya kumhimili Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu yeye na kumshukuru kwa neema ya uislamu uislamu wenye sheria inayosilihi na kufaa wafaa walimwengu wote bilumum, jumla, na wa bil kwa ujumla na waislamu bil kwa umaalumu wao miongoni wa sheria kuu za uislamu zenye hikma ni sheria ya ndoa Allah subhanahu wa ta'ala alituwekea sheria hii na akaweka na taratibu zake na wanawazooni wa Kiislamu wakafanya kazi kubwa ya kutononoa na kufafanua mafunzo yaliyojaa kwenye Qur'ani na Sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanayohusiana na qadhia hii na mada hii ya ndoa milango yake ni mirefu, mipana hatuwezi tukaelezea milango hii kwa muda huu mfupi hasa katika kipindi kama hiki cha wakati huu wa tukio kama hili mimi nitapenda nigusie sehemu ndogo tu nimeambia dakika 20 lakini ningene hata dakika 10 nisimalize kwa sababu ya ule ujumbe ambao unakusudia na pale mahali ambapo nimekusudia ufike mtamlenga zaidi kijana wetu muoaji waleo leo sasa hivi hapa na walio mfano wake ima wameooa karibuni au wana mpango wa kuoa siku za karibuni ujumbe wenyewe ni kuwa Allah Subhanahu wa ta'ala ametufanya sisi wanaume kuwa ndio wasimamizi wa familia zetu na sisi ndio tulio na maswulia tumebebeshwa majukumu ya kwanza na sheria ya Uislamu الله سبحانه وتعالى bituchagua sisi tuwe hivyo kwa hikma anazojua yeye al-maula jalla wa ala kama anavyosema ar-rijalu qawamuna ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd viongozi wasimamizi wa wanawake wanaume ar-rijal qawamun ala an-nisaa walawm ndio juu ya baadhi nyingine ambao ni wanawake wanaume wakawa bora jinsi yao juu ya wanawake hivi ndivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivofanya kwa sababu yeye يخلق ما يشاء ويختار dianeumba anachokitaka na anemchagua na kumfadhilisha anayemtaka kwa yakamfanya mwanamme kuwa ni msimamizi kwa sababu yeye ndiye mbora mwenye fadhila juu ya mwanamke jinsi ya wanaume iko juu zaidi kuliko jinsi ya wanawake na ndio maana pia hata katika jambo la risala na utume kazi hii wakapewa wanaume lakini wabima amfaku min amwali na kwa sababu yakile walichokitoa katika mali zao mwanaume katika jambo hili la ndoa ndiye anayetakiwa atoe mahari pamoja na kwamba mwanamke pia ataka ndoa anayohitaji ya ndoa kama vile alivyohitaji mwanamme Mwanamme anahitajia ndoa kama vile anavyohitaji mwanamke lakini wewe mwanamme ukitaka kuoa watakiwa utuwe mahari wewe hili ni jambo la kwanza akii jambo la pili Unapoishi na mke wako baada ya kuwa kishakuwa mkeo tayari majukumu ya kifedha yote ya juu ya mume wewe ndi utajua mke wako atakaa mahali gani kama kuna gharama za makazi anaezitoa ni mume wewe ndio utakayejua mke wako atakula nini siku zote tangu ameingia kwenye himaya yako mpaka mtakapotengana Ima katika hali ya uhai au hali ya kifo lakini wewe utakuwa una jukumu la kutoa posho na matumizi ya mke wako hata kama mwanamke anao uwezo wa kufanya hivyo hata kama mwanamke mfanya kazi lakini bado wewe utalazimika kutoa hivyo hivyo katika suala la mavazi na mingineyo wewe ndio mtoa huduma wa kimali katika katika mkusanyiko na muunganiko wa ndoa kwa hiyo wa bima min amwalihim maana wakapewa kawama na usimamizi usimamizi huu ni, ma, ni amana na ni mas'ulia kwa wewe ni kiongozi kwenye familia yako lakini ufahamu kwamba utakwenda kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala juu ya huu usimamizi uliyopewa na kitu kikubwa zaidi ambacho unatakiwa ukiangalie katika familia yako ni matangamano mazuri na mkeo tumeumbwa tukiwa na madhaifu mengi sana wa khuliqal insanu dha'ifa hivi ndivyo Allah Subhanahu wa ta'ala aliyetuumba Mwanaadamu ameumbwa ili hali akiwa ni dhaifu mnyonge ana mapungufu mengi wewe mwanamme una mapungufu yako lakini mke wako utamkuta na mapungufu makubwa zaidi kuliko yako katika yale mambo yenu ya kibinaadamu ya kawaida unahitajika kuwa na supra ya hali ya juu ya kumsubiria mke wako ili ndoa idumu na lazima uwe ni mwalimu bora wa kumwelekeza mke wako kwenye yali mapungufu atakayodhihiri kwake lakini matangamano mema ni alama ya kwamba wewe ni mwanamme uliyekomaa ukishindwa kutangamana na mke wako kwa uzuri ina maana kwamba wewe ni mwanamme mpungufu umefanana na ule mkeo yani wewe na mke wako mmefanana katika tabia na uwezo wa kufikiri na kutatua matatizo haitakiwi kuwa hivyo wewe unatakiwa uwe zaidi yake kwa maana sasa wewe uwe ndio muamuzi wa kutoa maamuzi sahihi yaliyojaa busara na hikma na subra katika kuilea ndoa yako khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli haya ni maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ahlihi wa sallam mtu bora kwemu ni yule alibora kwa watu wake kwa familia yake wewe ukiwa mtu bora kabisa katika familia yako wewe ndiye mtu na unaisabika mbora kwa watu na mimi mtume sana sallama anasema na mimi ndiye mbora kwa familia yangu sasa watu wengi utawakuta wanapokaa nje na marafiki zao na jamaa zao wanakuwa wakarimu wanakuwa wacheshi wanakuwa na hikma wanakuwa na busara lakini akirudi nyumbani kwa mke wake anakuwa eni ni kama vile katika zabani ya wamotoni mkali mchusuwavu hana huruma na hatimaye anakuwa ni mateso na adha kwa yule binti Hili utakwenda kuulizwa naye siku ya kiyama kisha alama ya ukomavu wako na kwamba wewe ni mwanamme wa kisawasawa waswahili wanasema rijali rijali wa kisawasawa ni kuonyesha kwamba wewe umemudu kuiongoza familia yako kwa hikma na busara na mke wako apata faraja kutoka kwako waashiruhunna bilma'ruf fa'inkarehtumuhum fa'asa an takrahu shay'an wayaj'al Allahu fihi khayran katira tangamane nao na ishin nao hao na wake kwa wema uende ukachukia kitu lakini Allah akajalia ndani yake kwa huyo mke Kheri nyingi tu la yafrak mu'minun mu'mina tamu sallam amesema la yafrak mu'minu mu'mina fa inkaraha minha khulqan radhiya minha akhar mu'min muislamu mume asimchukie mke wake asimchukie mu'min mwanamke yani mkewe uende ukachukia tabia fulani lakini ukaridhika poke yake kwa tabia nyingine kwa hiyo natarajia kwa maelezo haya mafupi ambayo tumeafikishwa na Allah kuyatoa utayachukua haya na kuyafanyia kazi na ninakuhakikishia kwa kuwa sheria ya Allah haiko kimchezo mchezo na kuhakikishia ukiesimamia haya kwa haki na kwa ikhlas utafanikiwa kwa isiki sana katika jambo la ndoa yako lakini ukiepuuza haya uko na mazungumzo tu Ukienda kinyume na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yako na ahli zako basi asara itarudi kwako na kwenye familia yako na sisi tutarajii hilo. Kwa hiyo namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie katika ndoa hii khairi na baraka, ajalie ndani yake mahabba na mawadda na rahma, atibarakana ndani yake, ajalie kizazi kilicho bora, ajalie kuwa huu muunganiko uondoa ni kuunganisha udugu na kama upo basi upate nguvu udugu huu baina yenu kwa sababu hivi sasa leo mzee hapa Abdulrahman ibn Ali Farah mzee Abu huyu tayari ni baba mkwe wako ni baba huyo kwa sababu ni baba wa mke wako na huyu atakuwa ni babu wa watoto wako wa jukuu zake insha Allah Allah pija kizazi ndiyo na mama yake yule binti tayari ni mama mkwe wako wewe waweza kumwona, waweza kumpa mkono waweza kusafiri naye waweza kukala nae faragha tayari kisha kuwa ni mama kwa hiyo kuna muunganiko wa kifamilia umeingia chunga sana jambo hili jenga hishma baina yao na kati yako na wewe kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ashawaunganisha kati yenu jazakumullahu khairan wabarakallahu fiikum subhanakallahu wa bihamdik wa ashhadu alla ilaha illa antastaghfiruk wa atubu